Вроди, і бідкався через це. Люди кажуть, що я добрий чоловік, мовив він якось і жалем. але я бував шкодую, що Господь не створив мене лише наполовину таким добрим, а все решту не вклав обличчя. Але він, напевно, знав, що робить, як і личить мудрому капітанові. Дехто з нас мусить бути негарним, щоби врудливі, як ви, пані Блейд, засяяли на нашому тлі. Якось надвечір Енн і Гілберт усе-таки рушили до маяка. День розпочався похмурим туманом і мрякою, проте закінчився багряно-золотою пишнотою. Над західними пагорбами за гаванню пролягли борштинові безодні і кристалеві мілини, попід якими полегкотіло вечірнє сонце. Небо на півночі було помережене тонкими золотавими хмарками. Червоне призахідне світло – Паланіло на білих вітрилих корабля, що линув до південного порту, десь у далекім краю, де ростуть пальми. По інший бік гавані стриміли під багряними променями бліді-голі дюни. Праворуч світло лилося на старий сірий будинок між верб над струмком і на коротку мить створювало йому у вікнах вітражі, розкішніші, аніж у старовинному соборі. На тлі сірих непорушних стін вони палали, як пульсують гарячкові, поривчасті думки живої душі, котра нидіє в похмурій шкаралупі свого оточення. Цей будинок над струмком завжди мов би якийсь покинутий, мовила Ен, Я ніколи не бачу там гостей. Стежка від нього веде добитого шляху, проте нею ніхто не їздить. Дивно, що ми ніколи не зустрічали пана і пані Мур, хоч вони живуть за 15 хвилин ходи від нас. А вже ж я могла бачити їх у церкві, тільки тоді не впізнала. Шкода, що вони такі не товариські. Це ж наші єдині близькі сусіди. Вони, вочевидь, не належать до племені, що знає Йосипа, усміхнувся Гілберт. А ти вже знаєш, хто була та дівчина, що здалася тобі такою вродливою? Ні. Чомусь я щоразу забуваю поцікавитися. Але більше я її не бачила, Тож, мабуть, вона справді не тутешня. Ох, подивися, щойно сіле сонце і спалахнув вогонь на маяку. Сутінки гостішали, і велетенський маяк розрізав їх своїм променем, окреслюючи коло над полями, гаваню, дюнами та затокою. Я відчуваю, наче воно може підхопити мене і закинути далеко у море, тихенько проказала Ен, коли світло маяка впало просто на них. Їй стало краще і затишніше, коли вони так близько підійшли до мису, що опинилися далеко від сліпучих, мерихливих спалахів. Зійшовши на стежину, що вела до мису крізь поля, Ен і Гілберт зустріли чоловіка, такого чотирнацького на вигляд, що по первах вони відверто витріщилися на нього. Був він явно вродливий. Високий, широкоплечий і з правильними рисами обличчя, римським носом і прямим поглядом сірих очей. На ньому був святковий костюм заможного фермера. Усе це свідчило про те, що він міг бути мешканцем чотирьох вітрів чеглена. Але по грудях його майже до колін спадала рікою кучерява темна борода. А вниз по спині з-під простого повстяного капелюха каскадом бігло госте каштанове волосся. Ен. пробормотів Гілберт. Коли вони відійшли достатньо далеко, щоб чоловік не зміг їх почути. То ж не додавала того, що дядько Деєв називає краплиною акту скота до лимонаду, який ми пили перед виходом із дому? Не додавала, відповіла Ен, тамуючи сміх, щоб він не сягнув слуху таємничої прояви. Але хто ж це може бути? Не знаю, та якщо на мисі у капітана Джима є такі примари, мені доведеться про всяк випадок. Брати сюди із собою ніж. Він не мореплавець, інакше якось іще можна було б пояснити такий екстравагантний його вигляд. Мабуть, він належить до однієї з тих родин, що живуть по той бік затоки. Дядько Дейв каже, що в них там є чудила. Мені здається, дядько Дейв упереджений усі тамтешні мешканці, яких я бачу в церкві, дуже милі на вигляд. О Гілберте, яка краса. Маяк чотирьох вітрів. Був зведений на відножені стрімкої скелі із червоного пісковику, що випиналися в затоку. По один протилежний її бік звивалася на обмілені срібляста піщана гряда, по інший – довге пасмо червоних скель, що зіймалися над осипаними галькою бухтами. Тому берегові знані були чари і таємниці штормів і зір. Велике усемітнення панує тут. Такого усамітнення немає в лісі. Там повсюди нуртує звабливе, дружнє, шелестке життя. Але море – могутня душа, що невпинно стогне від великої печалі, якої не може ні з ким розділити, і яка до віку схована в її глибинах. Ніколи нам не змагнути його безмежної таємниці. Ми можемо лише брести, зачаровані по самому її краю. Ліси кличуть нас на сотні голосів, проте один єдиний голос у моря, сильний голос, у музиці якого тонуть наші душі. Ліси нагадують людей, проте море належить до товариства архангелів. Енн і Гілберт застали капітана Джима на лавці біля маяка, де він закінчував виготовляти прегарно, цілковито оснащену іграшкову шхуну. Капітан підвівся і привітав їх із тією м'якою, невимушеною гречністю, що так бездоганно йому личила. Гарний день був нині, пані Блайт, а тепер, на сам кінець, усе показав, на що здатний. Ви не хочете посидіти тут, доки згасне це світло, а я саме зробив оцю забавку Ляджо, сина свого небожа із Глена. Я був пообіцяв йому таку зробити, а тоді, мов би, як пожалів, бо його мати дуже розсердилася. Вона боїться, що малий так і в море втече, коли я буду його до витребенів заохочувати. Але що ж я міг удіяти, пані Блайт? Я обіцяв йому, а я вважаю, що це мав би як підло порушити обіцянку дану дитині. Сідайте, прошу вас, посидіти годинку, то недовго. Вітер віяв з берега. Море під його подихом бралося довгими сріблястими брижами, а мертхливі тіні скель. Ширяли понад водою там і тут, наче велетенські прозорі крила. Сутінки опускали завісу фіолетової темряви на піщані дюни, де метушилися чайки. У небі, де неде де маєв шовковий серпанок туману. Уздовж видноколо на якорі стояли флотилії хмар. Над відножною море незмигну дивилися вечірня зоря. Хіба не варто подивитися на це, мов капітан Джим, з любов'ю та гордістю власника? Така місцинна гарна і від ринку далеко. Ні тобі купівлі-продажу, ані прибутків. І не треба ні за що платити. Оце Нево і це море задарма. Без грошей, без ціни. А скоро і місяць зійде. Ні ніколи не набридає дивитися. Який може бути схід місяця над цими скелями, над морем і гаваню? Щоразу це несподіванка. І місяць зійшов. І вони споглядали його диву і чари в тиші, у якій не потребували ні цілого світу, ні одне одного. Потім усі піднялися у вежу, і капітан Джим показав їм маяк та пояснив, як він улаштований. Аж ось вони вийшли в їдальню, де хмиз у камінні ткав химерний візерунок із язиків полум'я, забарвлений в Невловимі, породжені морем кольори. «Я сам поставив цей камін», – мов капітан Джим. «Від уряду такої розкоші нам і чекати годі. Бачите, який кольоровий вогонь виходить із цього дерева. Коли хочете і собі такого хмизу для каміна, пані Блайд, я вам привезу. Сідайте, зараз заварю вам чаю». Капітан Джим подав енстельця, попередньо знявши з нього газету і велетенського рудого кота. «Тікай, друзяко, твоє місце на канапі. Треба десь покласти цю газету, доки я знайду час, щоб дочитати там повістину. Називається «Шалене кохання». То не є мій улюблений вид літератури. Я просто читаю, щоб подивитися, як довго авторка зможе її тягнути. 62 розділ, а весілля, як я бачу, нітрохи не ближче, ніж у першому. Коли до мене проходить малий Джо, я мушу читати йому оповідки про піратів». «Дивно, як тоді та невинні створіння люблять ці страшні криваві історії. Геть як наш Деві», – мовила Енн. «Він теж тільки і воліє читати таке, де звідусюди ліється кров». Чай капітана Джима виявився божественним напоєм. Капітан, мов дитина, тішився компліментам Енн, хоч і майстерно вдавав незворушність. «Вся таємниця в тім, що я не шкодую вершків», – удавано байдуже мовив він. Капітан Джим не чув про Олівера Вендела Холмса, але вочевидь погодився би з думкою цього письменника про те, що великі серця не люблять малих сметанників. На вашій стажині ми зустріли дуже дивного чоловіка, мов Гілберт, боручись з чаю. Хто це був? Капітан Джим усміхнувся. Маршал Еліот. Сам-то він добрий чоловік, але вредього так і втне дурницю. Ви, напевно, думали, чого то він перетворив себе на дивовижу з тих, які на ярмарках показують. Він сучасний Назорей чи юдейський пророк, що лишився тут від давніх днів? запитала Ен. Ні те ані інше. Політика. Ось причина всіх його витівок. Усім тим Еліотам, Крофордам і МакАлістерам на політиці і світ зав'язало. Вони народжуються лібералами чи консерваторами, залежно від обставин, і так і живуть. Лібералами чи консерваторами? І вмирають лібералами чи консерваторами? І що вони собі думають робити на небесах? Де, певно, і політики немає, я не можу уявити. Маршал Еліот народився лібералом. Я сам, як то кажуть, поміркований ліберал. Але в переконаннях Маршала і ні трохи поміркованості нема. П'ятнадцять років тому тут була геть запекла кампанія. Маршал бився за голоси для своєї партії – не на життя, а на смерть. Певен був, що ліберали переможуть. Аж виступив на мітингу і заприсягся, що не буде стрихтися і голитися, доки ліберали не прийдуть до влади. Вони не прийшли до влади тоді. І так досі і не прийшли. А результат ви нині бачили самі. Маршал дотримує слово. «А що думає про це його дружина?» запитала Ен. «Він старий парубок. Хоча якби в нього дружина і була, навіть їй не вдалося би змусити його порушити обіцянку. Ці Еліоти завжди було не вперті. Олександр Еліот – маршалів брат, якось мав пса, котрого дуже любив. Коли той помер, Олександр серйозно вимагав, щоби пса поховали на цвинтарі з усіма іншими християнами, як він заявив. Йому не дозволили, звісно, то він закупав собаку за цвинтарною огорожею і ніколи більше не з'являвся в церкві. Щонеділі він відвозив до церкви свою сім'ю, а тоді всідався коло могили свого пса і читав там Біблію, доки тривала служба. Кажуть, він як умирав, то попросив дружину поховати його поряд із тим псом. Вона була смарена душенька, а тут як зворохобилася, та й відказала, що вона ні за що не ляже в одну могилу із собакою, а коли Олександр воліє спочити поряд із псом, а не із дружиною, то нехай так. Олександр Еліот був упертий, наче осел. Але він любив свою дружину, тож поступився і сказав, «Гаразд, ховай мене де хочеш». Та коли пролунає срома Гавриїла, мій пес постане з мертвих разом з нами всіма. Будущі в нім було не менше, ніж усіх тих триклятих Еліотах, Крофордах і Мак-Алістерах. Що колись топтали цю землю. То були останні його передсмертні слова. А щодо маршала ми до нього вже звикли. Тільки незнайомців він мовби як іноді лякає своїм виглядом я знаю його з десятилітнього віку, зараз йому 50 і ми з ним друзі. Сьогодні ми ото ловили тріску це все, що я тепер можу ловити форель і тріску. А колись було не так ох, не так. Чого я тільки не робив колись? Ви і самі побачили би, якби прочитали мою книгу життя. Ен саме хотіла поцікавитися, що то за книга життя, коли їй завадив перший помічник, вистрипнувши на коліна капітанові. То був лискучий, вгодований кіт. Із мортою круглою, мов повний місяць, допитливим поглядом зелених очей та великими, удвічі більшими, ніж звичайні, лапами. Капітан Джим ніжно погладив його оксамитову спину. «Я не надто любив котів, доки знайшов першого помічника. Мовив він під акомпанемент гучного муркотіння. Я врятував йому життя. А як ти комусь життя врятуєш, то прив'яжешся до нього неминуче. Це майже те саме, що дати життя. Стільки легковажних людей у світі є, пані Блайт. Деякі з городян, котрі тут мають літні будинки – Легковажні аж до жорстокості, а бездумна жорстокість найгірша. З неї ніхто ради не дасть. Влітку вони тут мають котів, годують їх і пестять, і чіпляють їм стрічечки та комірці, а весени забираються і кидають тварин на голодну і холодну смерть. Мені, пані Блайт, від цього аж в очах темніє. Торік узимку я знайшов на березі сердечно мертву китську матір – і коло неї трьох кошенят. Геть виходлих, шкура і кістки. Вона померла, затоляючи їх від холоду. Її бідні закоцюблі лапи досі обіймали їх. Господи, я заплакав. Потім я вилаявся. Потім я відніс тих бідолашних кошенят додому і нагодував. І знайшов їм добрих хазяїв. Я знав жінку, що покинули Тукицьку. І коли цього літа вона повернулася, я пішов просто до неї, і все їй сказав, що про це думаю. Я, мов би, як не в свою справу поткнувся, та я завжди потикаюся з добрими намірами. «І як вона до цього поставилася?» – запитав Гілберт. «Заплакала, і відповіла, мовляв, не подумала. А я їй кажу, хіба це виправдає вас у судний день, коли вам доведеться відповідати за життя цієї сердечної матері? І чи не для того нам дана голова, щоб думати?» Певно, більше вона не буде кидати котів на призволяще. «Перший помічник теж був із покинутих», – запитала Ен, намагаючись установити дружні стосунки з котом, що приймав її увагу ласкаво, хоч і дещо з верхню. Так, я знайшов його взимку, у лютий мороз. Він висів на гілці у зашморгу з цієї дурноверхної стрічки, що хтось йому на шию почепив. Був ледь живий від голоду. «А як він дивився, пані Блайт, якби ви бачили, він був малим кошеням, але якось добував собі харчі, аж доки ото не повис. Коли я його звільнив, він так жалісно лизнув мені руку своїм червоним язичком, то ще не був такий сильний моряк, як тепер. Був такий вельми тихий понад усіх на світі». Це було дев'ять років тому, тож, як на кота, він прожив довге життя. «Добрий він, товариш, перший помічник». «Мені здається, вам слід було б мати пса», – мовив Гілберт. Капітан Джим похитав головою. «Колись у мене був пес. Я так його любив, що коли він помер, сама думка про те, щоб узяти нового, здавалася мені, мов би, як неприпустимою. Він був другом. Ви ж розумієте, пані Блайт. Перший помічник лише приятель. Мені він подобається. Найбільше за ту диявольську причинку, що є в ньому, як у всіх кутах». Але свого пса я любив, і потай завжди розумів, як воно було Олександрові Еліоту. У доброму собаці нічого від диявола нема. Мабуть, їх зате і люблять більше, аніж кутів. Але хай мені всячина, якщо вони так само цікаві. Ну, от я розбалакався. Чого ви не велите мені замовкнути? Я коли можу з кимсь поговорити, то і міри не знаю. А ви, коли вже допили чай то чи не хотіли б ви поглянути на всякі такі мої дрібнички?» Я їх позбирав у різних закутках світу, куди був потикався. Всякі такі дрібнички капітана Джима виявилися прицікавою колекцією дивовижних, страшних, деколи химерних і дуже гарних речей. І чи не з кожною була пов'язана якась надзвичайна історія? Енна завжди запам'ятала той захват, із яким слухала ці старі оповідки, місячного вечора, біля зачарованого вогню, коли з надвору в розчахнете вікно було чути поклик сріблястого моря. Та його схлипи від ударів об скелі там, унизу. Капітан жив не промовив ані слова похвальби, і все ж неможливо було не зауважити, яким героєм був цей чоловік. Відважним, чесним, винахідливим та відданим. Тут – у своїй нележкій кімнатці він розповідав. І давні події оживали перед його слухачами. Вигином брови, порухом вуст, жестом, словом. Капітан Джим змальовав людину чи сцену так, що їх можна було цілком виразно бачити. Деякі із пригод капітана Джима були такі дивовижні, аж Енн і Гілперт потай замислилися, чи не перебільшує він, зловживаючи їхньою довірою. Про те, як їм невдовзі довелося переконатися, тут вони були до нього несправедливі усі його історії були правдиві до останнього слова. Капітан Джим був природженим оповідачем, і діяння днів минулих поставали перед його слухачами в усій їхній первісній гострій та болючій ясності. Ен і Гілберт сміялися і тремтіли, слухаючи його історії, а якось Ен усвідомила навіть, що плаче. Капітан Джим дивився на її сльози і сяяв від задоволення. «Люблю, коли люди плачуть отак», – мовив він. «То для мене вишуканий комплімент. Проте не можу я добряче описати все, що бачив і робив. Я коротенько записав його у свою книгу життя. Хоча, мов би, як кибета не маю, щоб викласти словами, як належать. Якби я міг знайти годящі слова, ще й пошукувати їх на папері, то написав би добру книжку, багато краще за те шалене кохання, і малому Джо вона сподобалася би більше за оповідки про піратів. Були, були у моєму житті пригоди, пані Блайт. І знаєте, сумую я за ними досі, хоч я старий і ні на що не годен, а так часом страшно кортить попливти далеко, далеко, назавжди. Ви хотіли б, немов Одісей, Одіссей Пливти за край небо, де зорі Зіходять в купіль Зустріти останню годину Мрійливо проказала Ен Одіссей? Я про нього читав І так ото до стуту почуваюся Так, мабуть, почуваються всі старі морські вовки І все-таки помру я, певно, на суші То вже як судилося Якось жив у глені старий Вільям Форд То він ані разу в житті не плавав так боявся втопитися. Йому ворожка напророчила смерть від води. А раз він зумлів, упав лицем у ночви та й захлинувся. Ви вже мусите йти? Ну, то приходьте знову, і приходьте частіше. Наступного разу хай лікар Блайт оповідає він стільки всього може розказати, а мені тут часом, моби, як самотньо, і ще гірше, відколи померла Елізабет. Ми з нею були добрі приятелі. Капітан Джим говорив з гірким болем старих людей, котрі бачать, як один за одним ідуть від них давні друзі, ті, що їх ніколи не замінять молоді люди, навіть такі, які знають Йосипа. Ен і Гілберт обіцяли йому приходити частіше. Нещасто і зустрінеш такого, правда, мов Гілберт дорогою додому. Чомусь мені так дивно, що цей простий і добросердний чоловік. Мав таке бурхливе, сповнене пригод життя, замислилася Ен. Ти не дивувалася б, якби побачила його днями в рибальському селищі, коли один з матросів Пітера Готьє сказав щось гидке про якусь дівчину із протилежного берега. Капітан Джим ледь не спопилив негідника поглядом. Він увесь перемінився, промовив лише кілька слів, але як промовив, так наче самі лише слова мали переламати тому матросові всі кістки. Вочевидь. Капітан Джим ніколи не дозволить, щоб у його присутності ганили будь-яку жінку. «Цікаво, чому він не одружився?» – мовила Ен. Йому слід було б зараз мати синів, що вели б свої власні кораблі в море. І внуків, що всідалися б у нього на колінах і слухали його історії. Він саме такий чоловік. Натомість він не має нічого, крім розкішного кота». Проте Ен помилялася. Капітан Джим – мав дещо більше. У нього був спомен. Розділ 10. Леслі Мур «Я йду на прогулянку до моря», сказала Енн Гогові і Магогу одного жовтневого вечора. Більше нікого повідомити про це вона не могла, бо Гілберт поїхав на протилежний бік затоки. У її маленькому королівстві панував бездоганний лад, як то і личило вихованця Маріли Кадберт. І вона відчувала, що може поблокати біля моря і з чистим сумлінням. Ен часто ходила на такі прогулянки, інколи з Гілбертом, інколи з капітаном Джимом, а часом на з думками і новими, щемко-солодкими мріями, що топіру починала осявати її життя своїми райдугами. Вона любила тихий і туманний узбережжя гавані та стріблисте пасмо «Дюн по під вітром», але найдужче бабив її до себе скелястий берег зі стрімчаками і печерами. Берег, де громадилося відшліфоване прибоями каміння. Берег із бухтами, на дні яких мерехтіла дрібна галька. Берег, до якого вона помондрувала і нині. Упродовж останніх трьох днів на морі літував осінній шторм із сильними вітрами і зливами. Розкотисто горкутіли хвилі, ударяючись об каміння, люто розліталися на всі клапті білої піни, розкішним віялом, перекидаючись через дюни. Туманним буревієм укрився доти ясно-блакитний спокій гавані чотирьох вітрів. Тепер усе те було позаду. Берег лежав чисто вмитий опісля бурі. У непорушному повітрі не зривався жоден вітерець. І тільки величний прибій, розкішним білим розсипом, бився об дюни і каміння. Невтомно і неспокійно. Сам один посеред великої, всеохопної та непорушної тиші. О, ця мить була варта цілих тижнів бурі і негоди. Вигукнула Ен, стоячи на вершечку однієї зі скель і захоплено, вдивляючись, далечінь понад метушливими водами. Тоді, стрімкою стежиною, вона зійшла вниз, до маленької бухти, де з усі її оточили скелі, море і небо. «Я хочу заспівати і потанцювати», – мовила вона, – «тут нікого немає, а чайки збережуть мою таємницю. Я можу зважитися на будь-яке безумство» і, підсмикнувши спідницю, Ен полинула в танці вздовж смуги твердого піску, де хвилі в білих баранцях за малим не сягали її стіп. Так, кружляючи і сміючись, мов дитя, вона досягла невеличкого мису в східній частині бухти, де зненацька спинилася, залившись густим рум'янцем. Вона була не сама. Дехто Споглядав її веселий танець Золотокоса дівчина Із синіми, наче море, очима Сиділа край мису на камені Півукрита Виступом скелі Від сторонніх очей Вона дивилася просто на Н Із дивним виразом Дещо здивованим А дещо зацікавленим А дещо, чи таке можливо Застрісним Вона була без капелюха Її пишні коси, що більш, ніж будь-коли, нагадували браунінгових диво -змій. Лежали, мов корона, у неї на голові, перев'язані червоною стрічкою. Дівчина була вбрана в дуже просту сукню, з якоїсь темної тканини. Проте на стані її, підкреслюючи витонченість фігури, яскрів багряний шовковий пасок. Руки, складені на колінах, були засмаглі і шкарубки від хатньої праці, хоча шкіра на щоках та шиї сяла молочною білизною. Промінь вечірнього сонця вихопився з поза хмари і упав на коси незнайомки. На мить вона здалася ен утіленим духом моря, таємничим, пристрасним і невловно чарівним. Вам. «Вам, певно, здається, що я поживільна?» – промимрила Енн, намагаючись опонувати себе. «Отблихо, щоби ця статечна дівчина вздріла її в таким пориві дитячості. Її – дружину лікаря Блайта, котра мала би поводитися зі шляхетною гідністю заміжньої жінки». «Ні», – відказала дівчина, – «не здається». Більше вона не промовила ані слова. Тон її був рівний, незворушний і дещо ворожий. Проте щось в її очах світилося таке палке і сором'язливе, недовірливе і водночас благальне, що змусило Ен відмовитися від наміру піти. Вона сіла на камені побіля дівчини. «Я хочу познайомитися з вами», – сказала Ен із усмішкою, що незмінно і в усіх викликала приязнь і довіру. «Я пані Блайт. Живу в маленькому будиночку над узбережжям». «Так, я знаю», – мовила дівчина. «Я Леслі Мур. Пані Мур», – неохоче додала вона. Намить Енсені міла відподиву. Їй і, і на думку не спадало, що ця дівчина може бути заміжня. У ній не було нічого, що нагадувало би про це. І щоб вона до того ж виявилася сусідкою, Яку Н уявляла собі звичайною та нічим не прикметною хатньою господинею. Н не могла так швидко осягнути цю дивовижну зміну. То, то ви мешкайте в тім сірім будинку понад стромком, пробурмотіла вона. Так, мені давно вже слід було зайти до вас, мовила дівчина, ніяк не виправдовуючись і не пояснюючи свого зволікання. Я була б рада, якби ви прийшли, вигукнула Н, трохи оговтавшись. Ми з вами – найближчі сусіди, і просто мусимо бути друзями. Єдина вада чотирьох вітрів – це те, що тут небагато сусідів. А щодо всього іншого, тут причудово. Вам тут подобається? Подобається? Я обожнюю цю затоку. Найкрасивіше місце, що я бачила. Я бачила не так багато місць, поволі відказала Леслі Мур. Але завжди вважала, що тут дуже гарно. Я… Я теж люблю цю затоку. Вона говорила так само, як поглядала на Н, сором'язливо і водночас палко. Н мала дивне враження, що ця дівчина чомусь назвати її інакше було неможливо, багато що могла б розповісти, якби захотіла. Я часто приходжу сюди, додала Ласлімур. Я теж, мовила Н. Дивно, що ми досі тут не зустрілися. Ви, напевно, проходите раніше, ніж я. Я буваю тут зазвичай пізно, майже в сутінках, і я люблю приходити сюди після шторму, як сьогодні. Не люблю море, коли воно спокійне та погідне. Значно цікавіше воно в битві, гуркотіні і піні. А я люблю його всіляким, відповіла Ен. Тут, у чотирьох вітрах, море для мене стало тим, чим удома була стежина закоханих. Сьогодні воно було таке вільне і дике, і в мені щось на назустріч йому. От я і витанцювала так несамовито. А вже ж я і не думала, що хтось мене побачить. Якби це вздрила пана Корнелія Брайант, вона змалювала б сумну перспективу для сердечного молодого лікаря Блайта. «То ви знаєте пана Корнелію?» – запитала Леслі, сміючись. У неї був незвичайний сміх. Він задзвенів у раз і несподівано, і лунало в нім щось витончене і чисте, мов усміхові не мовляти, Ен і собі засміялася. Так, вона кілька разів була в нашому домі мрії. У домі мрії? О, це миле дитяче ім'я, котре ми з Гілбертом дали нашому дому. Просто ми кличемо його так між собою. Воно вихопилося в мене, я й замислитися не встигла. «Отже, білий будиночок пан Нерасел – ваш дім мрії», – зачудовано мовила Леслі. «Я теж колись мала свій власний дім мрії. Але то був палац», – додала вона зі сміхом, чистоту якого дещо потьмарила нотка гіркої іронії. «Колись і я мріяла про палац», – відповіла Енн. «Так, напевно, усі дівчата мріють. А тоді ми селимося задоволені у восьмикімнатних будиночках, які здаються втіленням, Найпотаємніших наших бажань. Бо там із нами наш принц. Хоча ви мусили б мати справжній палац. Ви така вродлива. Дозвольте сказати вам це. У мене подих перехоплює від захвату. Пані Мур, ви найвродливіша з усіх, кого я бачила. Якщо ми будемо друзями, прошу вас кликати мене, Леслі, мовила пані Мур із дивним роздратуванням у голосі. О, звісно а мої друзі кличуть мене Н. «Мабуть, я справді вродлива», – мовила Леслі, гнівно поглядаючи на море. «Я ненавиджу свою вроду. Краще б я була так само груба і потворна, як найоградніша, найпотворніша дівчина з отого рибайського селища». «Ну, то що ви думаєте про пану Корнелію?» Така різка зміна теми геть унеможливила подальші звіряння. «Пана Корнелія, серденько, правда ж?» – мовила Енн. Минулого тижня вона запросила нас із Гілбертом до себе на святкове чаювання. «Ви чули, мабуть, про столи, що вгинаються від наїдків?» «Здається, мені траплявся цей вислів у газетних репортажах про бучні весілля», – усміхнулася Леслі. «У пана Корнелії стіл, може, і не вгинався, проте місця на ньому було мало. Неймовірно, що вона стільки наварила і напекла, Всього для двох людей. Ми заважили, чи не всі види пирогів, окрім лимонного. Панна Корнелія розповіла, що десять років тому одержала за нього приз на шарлотаунській виставці. І відтоді ні разу його не пекла, щоб не затьмарити славу невдачею. Ви з'їли достатньо, щоб її потішити? Я – ні. Але Гілберт підкорив її серце, з'ївши, не скажу скільки, Утім, вона запевнила, бо цим нема такого чоловіка, що не любив би перегів більше, ніж Біблію. «Знаєте, я обожнюю пана Корнелію». «Я теж», – відгукнулася Леслі. «Вона – мій найкращий друг у всьому світі». Потайка Ен здивувалася, чому, коли це так, пана Корнелія ні разу не згадала про ній пані Мур. Адже про всіх інших сусідів вона говорила охоче і беззастережно – Гарно, правда? – порушила коротку мовчанку Леслі, вказуючи на химерну гру світла в промені, що падав крізь розколено скелі позаду них і витанцьовував на поверхні води при її підніжжі. Якби я прийшла сюди і нічого більше не побачила, тільки це, я все одно пішла б додому задоволена. «Гра світла і тіні тут на березі завжди прекрасна», – мовила Ен. Кімнатка, де я шию зазвичай, виходить вікнами на море. І я сідаю про вікні і розкошую. Ці кольори і тіні постійно змінюються. І вже за дві хвилини стають не такі, як були. «І вам ніколи не самотньо?» – різко запитала Леслі. «Навіть коли поруч нікого немає?» «Ні». «Я, мабуть, ніколи і не була самотня», – відповіла Ен. «І на самоті я не сама». У мене є мрії, уявні співбесідники і забави. Я люблю часом побути сама, поміркувати про щось і відчути його смак. Але і друзів я люблю. І завжди тішуся теплій, веселій розмові. О, приходьте до мене в гості, як найчастіше, будь ласка. «Надіюся», – додала Енн сміючись, – «я сподобаюся вам, коли ми познайомимося ближче». «Не знаю, чи сподобаюся я вам», – серйозно відказала Леслі. Вона не напрошувалася на комплімент. Вона дивилася вдалечінь, на хвилі, оздоблені квітучими гірляндами піни, що вібрала місячне сяйво, і погляд її був понурий. «Я певна, що сподобаєтесь», – відказала Енн. «І прошу вас, не вважайте мене порожнім бездумним дівчинськом». Лише тому, що бачили, як я танцюю в сутінках на озбережжі. Звісно, колись я навчуся триматися гідно. Бачите, я не так давно вийшла заміж. І в ряди годи почуваюся ще зовсім юною. Навіть дитиною. Я 12 років заміжня, мовила Леслі. У це теж неможливо було повірити. Але ви ж не старші за мене, мало не скрикнула Ен. «Ви, мабуть, вийшли заміж і ще дитям?» «Мені було шістнадцять», – мовила Леслі, підводячись і беручи пилюха і жакет, що лежали біля неї. «Тепер мені двадцять вісім. Ну, я мушу вертатися». «Я теж. Гілберт, напевно, уже вдома. Але я така рада, що ми обидві прийшли нині сюди на озбережжя і зустрілися». Леслі змовчала, і Енн відчула розчарування. Вона щиро запропонувала їй свою дружбу. Та ця пропозиція була, коли і не відхилена, то прийнята геть неласкаво. Мовчки вони видралися на стрімчаки і рушили через луку, що її буйні, пер'їстці і публяклі трави скидалися на килим із кремового оксамиту. Дійшовши до стежини, Леслі озернулася на Енн. «Мені сюди, пані Блайт». Коли зможете, заходьте в гості. Ен мала враження, ніби у неї жбурнули запрошенням. На миті їй сталося, що пані Мур вимовила ці слова проти власної волі. «Я прийду, якщо ви справді цього хочете», – дещо холодно мовила Ен. «О, я хочу, хочу», – вигукнула Леслі з палкістю, що, мов би, проривалися назовні з-під удаваної стриманості. «Тоді я прийду. Добраніч». «Леслі». «Добраніш, пані Блайт». Додому Ен повернулася в тяжких роздумах і негайно переповіла усе Гілбертові. «То пані Мур не належить до племені, що знає Йосипа?» підражне він її. «Ні, не належить». І все ж, мені здається, що вона колись належала до нього. Проте пішла, чи була вигнана геть, замислу мовила Ен. «Вона зовсім інша». Не така, як більшість тутешніх жінок. З нею неможливо розмовляти про яйця і масло. І я ще вважала її другою пані Лінд. А ти, Гілберте, хоч раз бачив пана Мура? Ні. Бачив кількох чоловіків, що працювали на фермі. Проте не знаю, котрий із них пан Мур. Вона ні словом його не згадала. Я певна, що вона нещаслива. З того, що ти кажеш... Я пропускаю, що вона вийшла заміж іще надто молодою та невпевненою у своїх бажаннях. І надто пізно збагнула, що помилилася. Це не рідкісна трагедія, Ен. Сильна жінка впорала собі із таким лихом. Проте пані Мур, вочевидь, дозволила йому озлобити і занапастити свою душу. Не осуджуємо її, доки не знаємо, що призвело до цього, заперечила Ен. Мені здається, у її випадку... Все не так просто. Ти сам побачиш, яка вона чарівна, коли познайомишся з нею, Гілберте. І це геть не пов'язано з її вродою. Я відчуваю, що в неї багато душа. Куди друг міг би війти, мов у неземне королівство? Але чомусь вона відштовхує кожного. І не дає розвитку власним зібностям, які могли б дати щедрі плоди. Так. Відколи ми попрощалася, я міркувала, як називати те враження, котре вона справляє. І ці слова опишуть його найточніше. Я запитаю про неї в панне Корнелії. Розділ одинадцятий. Історія Леслі Мур. «Егеш, два тижні тому народилося восьме дитя», – повідомила пана Корнелія, голодного жовтневого надвечір'я, сидячи в кріслі Гойдалці біля каміна в Домі Мрії. Це дівчинка. Фред від люті мало не здорів. Казав, що очікував сина. Коли насправді зовсім не хотів нових дітей. Зате, якби народився хлопчик, Фред буркутів би, що це не дівчинка. Досі в них уже було три хлопчика та четверо дівчаток. То мені здається, тепер це не має жодного значення. Але Фред, звісно, мусив уборитися. Хіба не типовий чоловік? Малятко, у своїй новій гарненькій льолі просто чарівне. У нього чорні оченята і такі милі крихітні ручки. Неодмінно піду подивитися на маленьку. «Я люблю дітлахів», – мовила Ен, усміхаючись власним думкам, надто потаємним і священним, щоб висловлювати їх у голос. «Гарні вони, це правда», – визнала пана Корнелія. «Проте дехто явно має їх більше, ніж треба, повірте мені». У моєї сердечної кузини Флори із Глена їх одинадцятеро. І вона при них як рабиня. Три роки тому їхній батько наклав на себе руки. Хіба не типовий чоловік? Що змусило його піти на це? Запитала виражена Енн. Не зміг озяти гору в суперечці. І пилигнув у колодязь. Так йому й треба. Він був природжений тиран. Але колодязем стало неможливо користуватися. І Флора бідолажна. Після того так на це і не наважилася. Мусила купати новий. А це коштувало хто зна скільки. Ще й вода в ньому виявилася жорстка, мов цвяхи. Коли вже він надумав топитися, хіба в затоці води недостатньо? Мене такі чоловіки дратують. Хоча тут більше самогубців не траплялося. Крім нього і Френка Веста, батька Леслі Мур. До речі, Леслі ще у вас не було? «Ні. Та ми зустрілись на озбережжі кілька днів тому. І якось познайомилися», – відповіла на нашорошуючи вуха. Панна Корнелія кивнула. «Я рада, Рибонько. Я сподівалася, що ви зустрінете її там чи тут. І що ви про неї скажете?» «Мені вона здалася дуже Еге «Егеш!» У чотирьох вітрах ніхто і ніколи не міг до неї дорівнятися. Ви бачили її коси. Вони, коли розпущені... Стіп її сягають. Але я мала на увазі, чи сподобалася вона вам. Я думаю, вона могла б мені сподобатися, якби дозволила, поволі проказала Ен. Але ні, вона відштовхнула вас і тримала на відстані, бідлашна. І ви не дивувалися б цьому, знаючи, що в неї за життя. Це трагедія. Трагедія, виразно повторила пана Корнелія. Розкажіть мені про неї. Звісно, якщо тут немає таємниць. Та що ви, рибонько? ніяких таємниць. Усі в чотирьох вітрах знають історію Леслі Мур. Тобто знають її зовнішній бік. Про внутрішній немає гадки ніхто, крім самої Леслі. А вона нікому не звіряється. Я, мабуть, найкращий друг, який у неї є. І навіть я ні разу не чула її нарікань. Скажіть, ви зустрічали діка Мура? її чоловіка. Ні. Ну, то я розповім вам все від початку, щоб ви зрозуміли. Як я вже казала, батьком Леслі був Френк Вест. Тямущий, але безпорадний. Хіба не типовий чоловік? Так, розуму в нього було до столиха. Та де ж йому це помогло? Він провчився був два роки в коледжі, а тоді здоров'я не стало. Вести схильні до сухоти, Отже, Франк повернувся додому і став опікуватися фермою. За жінку собі взяв Розу Елліот і з того боку затоки. Роза була найвродливіша в чотирьох вітрах. Леслі успадкувала її зовнішність, але духом вона в десять разів сильніша за свою матір. Та й фігура в неї краща. Ви знаєте, Енн, я завжди стояла на тому, що ми, жінки, повинні захищати одна одну. Бачить Бог. Ми стільки зносимо від чоловіків, тому я вважаю, що нам слід не гристися між собою. І ви зрідка і почуєте, щоб я ганила якусь жінку. Але я ніколи не любила Роза Елліот. Вона була геть зіпсована. Повірте мені. Ледаче, байдуже, плаксиве дівчицьку. Френк до роботи не годився. То вони були бідні, як церковні миші. Бідні. Та вони жили на самій картоплі, повірте мені. У них було двоє дітей – Леслі і Кеннет. Леслі зовні була викопана мати, а розумом вдалася в батька. Та ще було в ній те, чого ані від кого з них узяти не могла. Том була вдача її бабці, пані Вест, дивоважної жінки. У дитинстві Леслі була така кмітлива, товариська і весела. Усім вона подобалася, Ан. Батько любив її найдужче, і вона його теж. Вони були сердечні друзі, так вона сама казала. Леслі жодних його вад не бачила, а він таки, у певному сенсі, був хороший чоловік. Ну і от, як Леслі виповнилося 12, сталося перше жахіття. Вона обожнювала Кенета свого брата. Той був на 4 роки молодший, такий гарний хлопчик, і він загинув. Упав з великої купиці сіна – коли віз під'їздив до колонії Колесо проїхало йому по грудях І роздушило його А Леслі вздріла це на власні очі з піддаща Вона глухо скрикнула Їхній наймит потім сказав, що в житті не чув такого І йому той криклунатиме у вухах Аж доки покличе його сурма Гавриїла Та більше вона не плакала І не кричала Просто скочила з піддаща на віз а звоза на землю, і ухопила в обійми те маленьке тільце, що стікало кров'ю. «Ен, її від нього відтягали силою, покликали мене. Ні, я не можу про це говорити». Панна Корнелія втерла сльози з лагідних карих очей і кілька хвилин шила мовчки. «Та зрештою», – продовжила вона, – «і це минуло». Кенета поховала на цвинтарі по той бік затоки – а повернулася до школи. Вона більше не згадувала братового імені. Відтоді і до я не чула, щоб воно прийшло їй на виста. Їй, напевне, ця рана болить і досі. Але тоді вона була дитям. А час милостивий до дітей. «Ен, рибонько, манали дні». І вона знову почала сміятися. У неї дуже гарний сміх. Тепер він лунає нечасто. Я чула його, коли ми з нею розмовляли, мовила Н. Справді дуже гарний сміх. Після загибелі сина Френк весь затужив. Він завжди був слабкодухий, і це його вразило. Бо він таки любив малого, хоч і не так сильно, як Леслі. Його посіло горе і меланхолія. І він не хотів, чи не міг працювати. І якось Леслі, тоді було 14, він повісився. У власному домі. У вітальні. на гакуля лампи. Хіба не типовий чоловік. Та ще й за ваш та у річниця свого ж весілля. Непоганий зі смаком вибраний час для самогубства, правда? А знайшла його там ніхто інша, як нещасна Леслі. Того ранку вона, співаючи, принесла у вітальні свіжі квіти і узріла батька, що висів по під стелею, з обличчям чорним, мов вугілля. Це було щось жахливе, повірте мені. «Яке страхіття!» – здригнулася Ен. Бідна, бідна дівчинка!» На похороні батька, так само, як на похороні Кенета, Леслі майже не плакала. Зате Роза вила і голосила за двох. І Леслі, як могла, заспокоювала її і утішала. Мене та і інших теж Роза на поведінку тратувала. проте Леслі була незмінно терпляча. Вона любила матір. Леслі віддана своїй сім'ї, для неї рідні завжди праві. Словом, вони поховали Френка поруч із Кенетом. Роза поставила йому велетенський пам'ятник. Далеко більший за його особу, повірте мені. І коштував він більше, ніж Роза могла дозволити – Аж вони мали заставити ферму. Але тоді невдовзі померла стара пані Вест. Вона лишила Леслі трохи грошей. На рік навчання в учительській семінарії. От Леслі і постановила собі здобути диплом і вчителювати, щоб заробити на курс у Редмінському коледжі. То був задом її батька. Він хотів, щоб донька здобула вищу освіту, якої сам він так і не мав. Розуму і честолюбства Леслі не бракувало. Вона вступила в семінарію, за рік здобула диплом першого ступеня, приїхала додому і дістала посаду в Гленській школі. Леслі була така щаслива, сповнена життя, мрій та завзяття. І коли я думаю, яка вона була тоді, а яка стала тепер, то кажу собі, хай вони згинуть, ті чоловіки. І пана Корнелія так люто відрізала нитку, наче хотіла, мов Нерон, зітнути голову всьому чоловічому племені вкупі. Того літа в її життя ввійшов дік Мур. Його батько Ебнер Мур мав у Гленні кремницю, але дік від предків матері успадкував любов до моря. Тож на літо він ходив у плавання, а взимку обслуговував покупців то був кремезний і вродливий хлопець. Але що за гидку дрібну душу він мав? Завжди прагнув недосяжного. Та щойно здобував, то вже воно йому і не треба. Хіба не типовий чоловік? О, на погоду він не нарікав, доки сайало сонце. І коли все було добре, ставав майже чемний і малий. Зате він пиячив, і ходили ці мерзенні плітки, про нього і одну дівчину з Рибальського селища. Словом, він не вартий був того, щоб Леслі і ноги об нього витерла. Та ще він був методистом. Але за нею гинув. По-перше, через її вроду. А по-друге, тому що вона і розмовляти з ним не бажала. Він присягнувся, що одружиться з нею. І одружився. Як йому вдалося? О, то було дуже жениця. Ніколи не прощу цього розівест. Бачте, Рибонько, ті гроші під заставу ферми дав їй Ебнер Мур. І Роза не сплачувала відсотків. Тож дік почав її лякати, що як Леслі за нього не вийде, батько позбавить її права на викуп ферми. Роза до чого тільки не вдавалася. Зумлівала, ридала. Благала доньку не дати викинути її з дому. Де вона провела все життя після весілля? Бо якщо це станеться, вона, мовляв, помре згоря. Я не судила б її за те, що вона так побивалася, але хто ж міг подумати, що Роза виявиться егоїсткою, здатною заради ферми принести в жертву рідну дитину. А вона виявилася. І Леслі поступилася, бо так любила свою матінку, що на все була готова задля неї. Вона вийшла за діка Мура. Тоді ми гадки не мали чому, Лише згодом я довідалася, як Роза її дійняла. Хоч я була певна, що в тій історії щось нечисто. Бо знала, як вона раз по раз давала йому відкоша. А Леслі не з тих, хто так раптово змінює думку. Та і Дік Мур був не тим чоловіком, у якого могла б закохатися Леслі, попри всю його вроду і запал. Банкету, звісно, не було. Та мене Роза покликала до них на весілля. Я пішла і гірко пошкодувала про це. Я бачила обличчя Леслі на похоронах її брата і батька, а тепер мені здавалося, вона стояла на власнім похороні. Зате Роза сяяла і цвіла, повірте мені. Леслі і Дік оселилися на фермі Вестів. Роза, мовляв, не стерпіла б розлуки з донькою. І прожили там першу зиму. Навесні Роза померла від запалення легень. Шкода, що не на рік раніше. Леслі була вбита горем. Хіба не жахливо? Як часом люди люблять тих, хто цього не гідний? А інші, котрі значно більше заслуговують на щастя, так і живуть без крихти доброго ставлення. Що ж до діка, то йому швидко набридло тихе сімейне життя. Хіба не типовий чоловік? Він сказав, що з нього досить. Та й поїхав до ріднів Нову Шотландію. Його батько був звідти родом. Написав Леслі, що його козен Джордж Мур плеве з командою до Гавани, і він подасться з ними разом. Корабель називався «Чотири сестри» і плавати мав за дев'ять тижнів. Леслі, напевно, зраділа, та вона про це і славом не прохопилася. Від дня свого весілля вона була достатньо така, як тепер, горда і холодна. І всіх, окрім мене, тримала на відстані. Я не дозволю, щоб мене тримала на вістині, повірте мені. Я просто завжди лишалася перед із Леслі, так близько, як могла, попри все. Вона сказала мені, що ви її найкращий друг у всьому світі, мовила Енн. Справді? – утішено вигукнула пана Корнелія. Я дуже рада це чути. Часом я думаю, чи легше її від того, що я поруч. Вона ж ніколи нічого не каже. Ви відігріли її душу. Певно, більше, ніж самі гадаєте. Інакше вона б і цього не сказала. Ох, бідолашна, зневірена дівчина. Щоразу, як я бачу діка Мура, мені кортить проштрикнути його ножем. Панна Корнелія знов утерла очі і, віддихавшись, після кривожерливих думок, повела далі. Словом, Леслі залишилася сама. Перед від'їздом дік засів поля. І старий Ебнер доглядав їх. Літо минало, Чотири сестри не верталися. Родичі в Новій Шотландії розпитали о моряків, та й дізналися, що корабель прибув у Гавану. Розвантажився там, узяв новий вантаж і рушив назад. Це все, що було їм відомо. Діка Мура почали вважати мертвим. Майже всі так думали, хоч і не були певні, бо ці немовбопокійники часто потім, через кілька років, поверталися додому. Леслі не вірила, що він загинув. І мала рацію сердечно. І шкода. Шкода тисячу разів. Наступного літа капітан Джим опинився в Гавані. Це, звісно, було ще тоді, коли він не покинув мореплавства. От він і вирішив розвідати. Капітан Джим завжди в чужі справи пхався, як типовий чоловік. І пішов по всіх тих кімнатах, що їх зазвичай винаймають моряки, і всіх випитував про ту команду чотирьох сестер. «Про мене? Краще не буде, оболиха!» Він тинявся там, аж доки в однім із таких місць не знайшов чоловіка. І не впізнав, що той і був Дік Мур, хоч і з довгою бордою. Капітан Джим поголив його і переконався остаточно. То був Дік Мур. Принаймні, то було його тіло. Розуму в ньому не лишилося, а душі... Я так собі гадаю, він ніколи і не мав. Що з ним сталося цього ніхто до стеменни не знає. Господарі розповіли, що з рік тому знайшли його на порозі власного дому в жахливому стані, з головою мало не розтовченою на криваву кашу. Вони припускали, що він постраждав у якійсь п'яній бійці, і так воно, певне, і було вони забрали його до себе. Хоч і не сподівалися, що він очуняє. Але він очуняв і лишився після того, як дитя. Ні пам'яті, ні глузду. Ці люди хотіли дізнатися, хто він, але так нічого і не вийшло. Він навіть імені свого не пам'ятав. А сказати міг лише кілька найпростіших слів. У нього був із собою лист, що починався зі слів «Дорогий Діку» і за підписом «Леслі». І той без адреси і без конверта. Вони лишили його в себе. Він навчився так-сяк,